Tack. Ja, då var det. Ja, jäklar. Det är jättekul kul att se dig. Detsamma, detsamma. Du ser däffad ut. Ja, alltså i morse. Jag jag har inte vägt så lite som jag vägde i morse på tio år. Åh, jäklar. Jag, jag vet inte där som jag vågar säga vad jag vägde. Jo. Du måste. Nej, nej, nej, nej, nej jag får, får jag gissa? Ja. Eh, 95. Jag, vägde, jag kan säga så här. Jag vägde 91,5 när jag tävlade i Tokyo. Och jag väger mindre nu. Såj. Ja, <laughs> förvägde 88,9 i morse. Jäklar. Satan, men man ser på dina med. kindben som du mm. tittar ut också. <laughs> <laughs> kan man säga. Jävlar. Men du måste ha varit ja. på diet jävligt länge nu, eller hur? Ja, eh, vi drog ju igång dieten strax innan jul. Eh, lite lätt så. Helvete. Mm. Men det var mest för att jag hade, då hade jag liksom nått en punkt där att det var svårt att få i maten och jag, jag höll väldigt mycket vätska. Ehm, och liksom, formen var väl ändå helt okej okay, men det var liksom jobbigt bara att röra på sig och så. Mm. Ehm, och i och med att jag var så pass tung så ville vi liksom inte förstöra utgångsläget för den kommande diet mer. Så vi drog igång dieten, jag vägde 120 tror jag. 119 kanske på, morgon, på mm. morgonen. Så ja det är 30, det är 30 kilo i min låda. Och vil, vilka, innan vi bara går vidare, vilka är vi? Eh, ja, vi då pratar ju om jag och mina coacher eh, Och vilka är de? Eh, Johan, eh, som även kallas för Bulten, och eh, William också, då, Du och dina personligheter. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej. Men de, eh, vi började jobba tillsammans i oktober, så vi hann inte köra så där jättelänge innan det var dags liksom dra igång en, en diet och en satsning då egentligen. Det blev ju kanske två månader ungefär, bara som de kunde pusha upp mig då. Så. Mm, mm. Men då hade jag ju kört off-season ett tag redan själv där, så att jag var väl ändå ganska tung när jag började med dem redan då. Mm. Så. Mm. Men det känns som att du har haft en lång säsong. Det är inte mm. över såklart, den har ju typ påbörjat igen. Men ja. Jag är lite nyfiken på... Eh, alltså Det känns som att din säsong har bara blivit bättre och bättre och bättre. Och många gånger mm. brukar man bli lite nästan utbränd. Att man kanske gör en asbra tävling och kanske nå, och så blir man lite utmattad. Men mm. det känns som att du har gått omvända vägen. Har jag rätt eller? Eh, alltså Grejen är så att jag har alltid kört stenhårt när det kommer till diet. Och jag har liksom alltid klarat av mycket min kropp klarar väldigt mycket eh, mm. jag har aldrig känt att jag liksom har behövt ta ett break från en satsning någon gång eller liksom behövt avbryta en satsning för att kroppen liksom säger ifrån eh, när jag tog mitt proffskort så gjorde jag ju nio tävlingar på sex månader tror jag, 2016 och då mm. och reste jag, då, då var vi i, ja, vi var ju på alla kontinenter USA, Australien, Afrika eh, Asien Europa så, då, då, och det, så det var ju liksom min kropp har alltid klarat ganska mycket påfrestningar uh, och jag vet alltså jag, jag tror att många skyller på att de kanske blir slitna uh, just för att de vill starta den officiella season egentligen istället för att fortsätta tävla och så uh, men jag tror att har man haft så som jag har haft så har jag ändå haft ett par veckor eller månader emellan tävlingarna och då kan man ta en eller två veckor där man liksom tar ett break från dieten och ändå äter upp sig några kilo och liksom går tillbaka. Inte till baseline-kost men ändå liksom lite högre kosten än, än vad man har på diet. Då. Mm. Och låter kroppen återhämta sig lite. Jag gjorde ju första tävlingen i maj, Det var ju New York Pro. Mm. Uh, och sen var ju andra tävlingen i, i juni tror jag. Uh, Italien. Och sen var ju den tävlingen som kom efter Italien var ju nu då, i augusti. Ja, Ja, i Japan. Så det var ju ändå liksom, även om dieten har blivit lång så har det ju varit ganska långa mellanrum, mellan tävlingarna ändå. Det har ju liksom inte varit varje vecka så. Jag fattar. Hur har du klarat det rent liksom äh, mentalt eftersom det har varit ganska långt mellan tävlingarna äh, så att mm. du har hållit liksom drivet uppe? Efter New York var det ju ganska lätt för då var det ju liksom bara att pusha på ganska hårt. Vi... Formen var ju inte den bästa i New York även om den var ganska bra ändå. Så då var det ju liksom bara att fortsätta nöta. Och så hade jag Italien och sen var ju tanken att jag skulle ha kört Amsterdam också. Men då blev jag faktiskt sjuk. Både jag och Melinda blev sjuka när vi var i Italien. Så vi fick hoppa den tävlingen. Och så liksom fokusera på, på nästa då. Så det har inte varit så svårt egentligen att motivera mig och pusha på, för tiden har gått ganska snabbt. Och så länge man känner att man kan förbättra formen så, så är ju tiden egentligen till ens fördel. Mm. Om man säger så. Just det, du har du tid att justera och, och Precis. köra på. Och, mm. och när du har eh, en, en, en sån lång eh, tränings, förlåt, tävlingsperiod framför dig mm. vad skiljer din träningsstrategi mot övriga tiderna av året eftersom fokus kan ju inte ligga på att bygga muskler. Nej, alltså egentligen så skiljer ju träningsfilosofin inte sig någonting nämnvärt utan det är ju bara det att jag inte försöker och pusha för att bli starkare. Mm. Utan man går in i gymmet och så liksom kör man Kör man efter den förmåga man har. Och liksom vilken vikt man använder spelar inte, lika, inte så stor roll. Det är liksom, man är inte där för att göra progression på samma sätt. Precis, men precis. träningsfilosofin är ändå liksom samma. Jag tränar på exakt samma sätt. Och i princip med samma vikter också. Mm. Uh, men utan mm. den här bakomliggande tanken att jag måste liksom öka varje pass. Eller försöka liksom bli bättre varje pass. Precis. Uh, med tanke på återhämtningen och den låga, låga intaget. Ja, syftet är ju faktiskt inte att bli större. Alltså, jag kan förstå om man är i ett tidigare skede i sin karriär mm. och om man faktiskt har möjlighet att växa lite under diet eller under en tävlingssatsning. Men jag har ju ändå tränat i 20 år och min möjlighet att växa under diet är lite begränsad i förhållande till att växa på Season, liksom. Så att jag försöker ju inte ens att bli större. Eh, mm. så, så det är ju det som skiljer sig då. Men du nämnde att du har, du har nu din lägsta vikt på tio år. Mm. Eh, hur, alltså det är klart att man vill vara tajt. Liksom, men på, hur påverkar det också? Så här, shit, jag, liksom, jag tappar muskelmassa Eller hur går de tankarna? Eller är du bara glad? Förstår du vad jag menar? Jag, nej, jag är bara glad. För att jag, jag, jag ser att jag tappar ju inte muskler. Alltså musklerna de sitter där de sitter. Man kan tappa tryck, man kan tappa fyllighet och sånt. Men det kommer ju tillbaka så man bara får fylla upp ett par dagar. Liksom. Mm. Så syftet nu är ju att fylla lite hårdare till Olympia. Då. Vi märkte ju att när jag kom tillbaks från Japan och hade ätit lite extra efteråt så såg jag ju mycket, mycket bättre ut när jag var fylligare. Och det finns ju utrymme att, att fylla både vad gäller liksom form och vikt. Så att vi kommer att fylla på ganska hårt inför Olympia. Berätta, berätta eh. planen till, till dess. Alltså Träningskost, alltså generellt inte på gramnivå men du fattar. Ja, alltså nej, det är ju egentligen samma plan som jag har haft tidigare, att bara fortsätta nöta. Eh, nu har jag haft en eller två veckor som har varit lite lugnare efter Tokyo, efter Japan. Eh, jag har även rest, jag har varit i Dubai och Indien en vecka på lite arbetsuppdrag. Så då har jag ändå tillåtit mig själv att inte liksom behöva pusha lika hårt på cardio och, och hålla maten lika strikt, även om jag ändå har följt planen ganska... Ganska bra. Så tanken är ju bara att fortsätta nöta på. Uh, som vanligt att vara färdiga i tid. Vara färdiga innan. Så vi liksom kan trappa ner på slutet. Och klippa all cardio kanske en eller en och en, och en halv vecka innan. Liksom, och mm. bara fokusera på att kroppen ska vara så fräsch som möjligt. då mm. um, så, Men träningen ser ju ganska likadan ut hela tiden. Det är gym fem dagar i veckan ungefär. Och sen cardio varje dag. Uh, allt ifrån en timme till tre timmar, beroende på hur mycket steg jag tar egentligen. Men på schemat så har jag väl ungefär en och en halv timme cardio och cirka 15 000 steg om dagen. Och gym. Ja, och gym då. Mm. Mm. Men så brukar jag liksom fördela cardio och stegen lite efter hur jag känner mig den dagen då. Var är basen nu? Just nu är det Halmstad, under sommaren i alla fall. Så. Men bas, bas är ju Dubai alltid. Alltid, alltid, ja. ja. Du, du, man vet aldrig var, var du är någonstans. Nej, men det, alltså, det har varit... Det har varit du, basen har varit Dubai sedan 2014. Så mm. det, det är där jag förblir. Och tanken är väl att det ska vara där ännu mer nu framöver också. Mm. Så. Men Samir, vinsten i Tokyo måste ha varit helt magiskt. Mm, det var det. Ja, det är klart. Att, är det det största som du känner du har åstadkommit? Ja, det måste jag ju säga. För det dels så är det ju min första proffsvinst, och sen så är det ju Masters Olympia. Mm. Eh, vilket innebär då att det är för folk över 40 år. Mm. Så. Och bara det att få slå Hidetada på hemmaplan, eh, plus att han är regerande Masters Olympia Olympiamästare gör ju att den segern känns ju ännu bättre egentligen, så sätt. så mm. Och. Nej, det var jättebra tävling i övrigt väldigt bra organiserad och japanerna är liksom det är verkligen allt ni ska vara precis på klockslaget så Fönt. det är förlåt på jättebra liksom så. Men alltså vilken grej jag tror att det är svårt att greppa det om man inte upplever det själv liksom. Ja alltså det tog ju mig jättelång tid att fatta att jag faktiskt hade vunnit och, och vad det innebär. Och, för att det här är ju någonting som ingen kan ta ifrån mig det här är ju en titel som som jag alltid kommer bära med mig och som jag förhoppningsvis kan få försvara också om två år då. För de kör ju mest Olympia vartannat år. Med. Just det. Och jag vill ju försvara den så länge det går liksom. Kul. Jag tänkte på det faktiskt häromdagen att, att precis det du sa, när, när, man, när man gör en sån grej, ingen kan ta ifrån den, den vinsten Nej. liksom. Och det måste, vilken känsla det måste vara. Mm. Ja, det är, och det är speciellt när det är just sådana specifika mästerskapstitlar om man ska säga. Det, det väger ju lite mer än en vanlig tävling för en vanlig tävling kan ju glömmas av liksom, på något sätt. Mm. Mm. Vad heter det, efter den vinsten har det öppnats upp mer möjligheter som när du var i Indien och mer kanske eh, uppträdanden av appearances i Dubai och andra länder? Jag har väl inte märkt något så specifikt men man märker ju att man får ju mer publicitet har man ju fått. Mm. Uh, vilket alltid är bra. Och sen så är det ju också en titel man alltid kan använda när man marknadsför sig själv. Och när dina sponsorer marknadsför dig till exempel. Så nu har ju mina sponsorer kan ju liksom marknadsföra event och sånt med att jag är Masters Olympia Football Champion. Det. Uh, det har jag ju märkt då, lite mer sånt. Men alltså, jag tror att det har gått. det är alldeles för lite tid för att liksom säga att... Det skulle ha gjort någonting. Men det har ju definitivt inte skadat. Det har det absolut Nej, inte såklart. gjort. Och det ju, har ju garanterat förlängt min karriär säkert. En hel del. Bästa gymmet i Halmstad? Det finns bara ett gym i Halmstad. Men... Mm. Gladius. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Jag har aldrig varit där, men jag har ju såklart sett och hört det bästa. Ja, det... Där... har du missat det... någonting? Jag ja, vet. Det är inte. Jag vet det är dåligt. Hur många veckor har du kvar nu? Sju, eller? Du är kvarna till Olympien nu. Ja, det är sex veckor kvar. Sex veckor. Uh, Invägningen är ju på onsdag, så det är ju fem och en halv vecka till, till invägningen tror jag. Mm. Mm. Ska Ja, men jag det. Det är 40 dagar ungefär till tävling. Vad kräver du? Eller är du liksom pastat? Eller har du, Är du en dödlig människa som faktiskt kräver saker? Jag kräver allt som man inte får rätta egentligen. Uh, jag är ju en gottgrijs och en uh, et freak. Men som tur var så har jag liksom kunnat äta på ganska ordentligt ett par dagar då, efter varje tävling. Så det har ju inte varit så att jag inte äter. Och även under det har jag tagit mig liksom några fridagar. Liksom. Jag är ju sådant att jag kör på tills det inte funkar längre. Och när jag, liksom mm. behöv, när jag känner att kroppen behöver att men, det mentala behöver, då tar jag med en fridag. Liksom. Mm. Och... Men Sami, känner inte du ibland som när, när du når framgång som nu? Att känslan och eh, den injektionen av framgång gör också att man skiter i cravings och sånt lite mer alltså det är ju alltid lättare att motivera sig själv men jag tror att det här med folk som säger att de skiter i cravings och sånt jag tror inte att de har det genetiskt att de, att de får riktiga cravings alltså ja, jag jag när, kropp, när kroppen säger ifrån så som jag upplever att den gör när jag får cravings mm. då är det som att jag inte har något val alltså det är som att min, min hjärna slänger av helt och hållet Mm -hmm. Och det är bara kroppsliga hormoner som, som styr. Yeah. Uh, och hade någon stått i vägen så hade jag slått ner dem. Det är på den nivån. Och jag förstår att alla är olika och jag förstår att det finns folk som aldrig fuskar på diet och såna grejer, men det är ju för att de antagligen genetiskt inte har den ja, typen av... 100% vi. Alltså jag har I got, I got, it's, it's sällan cravings, men däremot har mm. jag upplevt att när det har gått bra, säger det bra för mig ungen, då kunde mm. jag motivera mig ännu mer till Polen. Att liksom mm. vad fan, det här gick ju Det kommer tvåa kanske vinna nästa gång om jag bara håller ihop i 14 där till liksom. Absolut, absolut är jag ju så. Det gör jag, helt klart. Mm, mm. Men hur mycket går, går, går du igång på att plåga dig själv? Nej, jag gillar inte att plåga. Max. Men du gör ju det. Fast det gör jag inte. Okej, okay. berätta. <laughs> Utveckla. Eller... Ja, men är ändå, det, det är ju ändå, man pushar ju kroppen och det är ju, inte, det är ju liksom som du säger, du vill äta annat hela tiden så någonstans är fast, det ändå en... Fast det är ju inte det till sig som är det som pushar mig. Mm, Vissa går ju igång på det liksom. Ja fast det gör jag inte. Nej. Det här är, det är, liksom en, det är ju en bifaktor. Alltså, att någonting är svårt betyder inte att jag inte gör det. Mm. Men det är inte för att det är svårt som jag gör det, om du förstår vad jag menar. Jag gör det ju mer för att jag älskar det jag gör. Mm. Och sen att det är svårt, det är ju liksom... Okej, okay, men då är det ju bara att ta tag i det svåra och, så liksom, och bekämpa det och göra det, liksom. Och vad är det du älskar i det hela? Det är också väldigt svårt att svara på. Men jag, jag har alltid älskat att träna. Jag har alltid älskat att pusha mig alltså, över mina gränser. Men det betyder inte att jag lider eller att det liksom är plågsamt för att jag pushar mig över mina egna gränser. Det, det är ju snarare tvärtom att jag kanske tycker det är någonting som ger mig mening med livet, liksom. Mm. Och att ha någonting. Men man kan ju också säga det är hårt och sen. man tycker såklart att det är jobbigt. Alltså som du säger, det är svårt. Men man kan också gå igång på att man dag efter dag klarar av det. Liksom. Ja, det är ju en viss typ av belöning att man faktiskt vet att man kan göra någonting som inte andra kan. Men det är inte heller därför jag gör det. Jag gör det inte för att jag vet att jag klarar det och inte andra klarar det. Jag gör det ju för att jag vill någonstans. för att Det, det är ju mina mål och mina tankar som driver mig. Det är ju inte liksom att jag vet att, okej, okay, men gör jag det här så har jag det till att göra någonting annat kanske eller något sånt. Utan det är liksom bara... Det. Mitt mål är att bli bäst. Okej, okay, men vad måste jag göra? Då måste jag göra det här och det här och det här. Ja, men då gör jag det här och det här och det här. Mm. Det är liksom ingenting annat. Det är liksom inget bakomliggande självplågeri eller liksom mm. Eller mm. något sånt. utan det är, jag, är, jag ser mig själv som en idrottsman som har ett mål och för att nå det målet så måste jag göra vissa saker. Mm. Sen att det är jobbigt eller att det är liksom plågsamt det är ju... Det är ju liksom bara en bieffekt av det hela. Liksom. Mm, mm. Men, men, men det är ju mycket i allt som är högpresterande. är ju inte dans för roser. Om det kan vara jobb, driva företag, whatever, så är det ju aldrig liksom icke-plågsamt. Absolut inte, och det, men, men det är ju inte heller därför folk blir ja, nej, såklart, ja. eller framgångsrika eller gör det de gör. Alltså, Folk vill ju inte bli golfproffs eller vill ju inte bli eh, för, eh, vd i ett företag för att det är plågsamt. Utan de vill ju ha det för att det ja. faktiskt ger dem längre fram. Sen att mm. det är plågsamt på vägen, det får man ju, får man ju liksom ta då. Mm. Ja, precis. Mm. Men jag tänkte på en annan grej, Samir. Vi har ju mm. känt varandra ganska många år. Mm. Och du är en av de få personer som jag känner i branschen som fullt ut lever och, levt och lever bodybuilding. Mm. Uh, och och, och, och grejen är så här, det, det är många som gör men de har också andra jobb och andra saker. Men du, du är den enda som är fullt ut. Från morgon till kväll är bodybuilder. Vilket jag har också reflekterat över. Att, det är, alltså, att du har lyckats skapa en verklighet av en dröm. Eh, från mm. tävlandet till att försörja dig. Allting som en byggare. Och det är ju inte så många proffs som heller har haft den möjligheten att göra det heller. Nej. Nej, det är jag inte tror att om, om vi ser till varför många proffs kanske inte har möjlighet att göra det. Så är det nog för att de bor på fel plats i världen jag hör ju hur ofantligt dyrt det är att leva i USA till exempel mm. och skulle man leva skulle jag leva i USA så skulle jag inte ha råd att överleva på byggningen så som jag lever idag för att jag lever ju på sponsorer och sponsoravtal i princip mm. som som kroppsbyggare mm. sen har jag lite online coaching vid sidan om men det är liksom lite extra pengar bara Mm. Uh. Men hade jag levt i USA så hade det absolut inte gått. För att det var jag här väldigt, väldigt dyrt att göra det. Uh, Dubai är faktiskt förvånansvärt billigt att leva i. Jag lever billigare i Dubai än vad jag gör när jag är i Sverige. Uh, mm. Så att kombinera Dubai och Sverige har ju funkat ganska bra. Och mm. göra det då på mina avtal som jag har idag faktiskt. Tänk på en grej. Mm. Om du inte hade gått den här vägen Samir, vad hade du gjort då? Det finns inget annat. Inte? som alltså, när du var ungdom ja, men... Grejen är så att jag aldrig tänkte i de banorna. För att jag har inte behövt tänka i de banorna. Och mm. jag, jag vet att folk säger så att man ska inte lägga alla ägg i en korg. och bla, bla, bla, Men om man bara har ett ägg och man bara har en korg. Då ja, ja, ja. <laughs> är liksom, ja, det finns det inte så mycket annat att göra. Men alltså, jag har ju haft vanliga jobb innan också. Alltså, när jag var amatör och även och fram till jag flyttade till Dubai. Så jobbar jag liksom helt med vanliga jobb. Nej, men jag, tänkte, jag tänkte mest så här när du var yngre, 15-16. Mm. Du jag har inte haft här, musikintresse, eller skate, eller BMX. Något som var 180 grader åt något annat håll. Liksom. Alltså grejen var att jag åkte ju inlines när jag var yngre. Och sen så hade vi ju ett band när jag var typ, från att jag var 15-20. Och det var innan när vi la ner bandet som jag började träna för att jag fick så mycket fritid över då. Mm. Uh, och jag har ju spelat fotboll i tio år och så. Och, men jag slutade ju spela fotboll just på grund av att vi skulle satsa på bandet mm. och då förlorade jag ju liksom de där f alltså, när jag slutade spela fotboll då var jag 16 och då hade jag precis blivit uttagen till A-laget och då fick jag lite sa de till mig du, du får väl liksom välja, kan du inte komma på träningarna så får du liksom inte spela så då så jag sa ja ah, men då då lägger jag liksom ner fotbollaren och så satsar jag på musiken. För att vi åkte ändå runt och spelade mycket. och Vi var ganska bra och vi fick ändå betalt för att spela. Mm. Och... Vad var det för musik? neo Neometal. Så det var ju typ alltså, någon blandning var... mellan Slipknot, Korn och Limpbiscuit. Vad liksom. gjorde du då? Jag var DJ så jag scratchade bara. Så det var liksom turntablism. Men, men alltså i det här när vi nu pratar dåtid. Vi måste ju nämna stadskampen. Ja. Alltså, berätta för alla nya ungdomar som inte levde då. Du, du vann väl, eller? Vilket år var det ens? Alltså grejen hos det var 2005. Det var innan ja. jag innan, innan jag tävlar första gången. Det var, det var under min diet inför Lucia på Kolla. då. Exakt. Eh, och Stadskampen var ju första program som TV4 körde. Eh, där de hade elitidrottare. Kända elitidrottare som tävlade mot varandra från olika städer då. Och... Eh, 2000 tror jag de körde det och sen så gjorde de en comeback 2005 men då istället för att ha elitidrottare så gjorde de uttagningar då så var det olika städer som tävlade mot varandra så jag bodde ju i Uddevalla då och vi tävlade mot Linköping har jag för mig Och för de som inte vet så var det då en hinderbana av det här tv-sändes TV typ Precis, det var tv 4 största program men jag tror vi mm. hade två och miljoner folkfest, för det var ju mycket ja. folk på plats Precis. också det var ju folk på plats också, ja mm. Det var ju två miljoner tittare tror jag på varje avsnitt, det var två avsnitt som vi var med. Så vi körde ju en match i Uddevalla som vi vann och sen så körde vi ju en returmatch i Linköping som vi förlorade och sen så, ja det var väl det då, så vi förlorade, sen så förlorade vi, då körde de ju två matcher i Linköping då för att få fram vilka som skulle vinna och den förlorade vi också tyvärr, så... Det blev ingen final för oss. Men det, det var väldigt men kul. så coolt. Och någonstans där. Och sen så Lucia på kalen. Alltså någonstans mm. där. Jag vet, vad vägde du då? 50, eh, ja, 65 när jag med ja, Lucia. Ja. Mm. Och det är sjukt. För du har ju verkligen, alltså, och, och det, det som är så kul är att vissa personer som man... Alltså allt satt ju på plats redan då. Mm. Sen är det klart att du har förändrat din fysik enormt. Du utvecklat den. Men alltså, det är så kul att se. att Man ser att någon bara ja, men verkligen satsar. Man bara, men den här killen kanske fan gör det. För att, vet, vissa ser man som okej, okay, men den där rent strukturellt kommer bli jävligt svårt men någonstans har du jag mm. alltså ser inte att du har haft det lätt för det har du absolut inte haft det. man måste ju fortfarande jobba otroligt hårt men jag tycker det är häftigt att se någon så strukturellt eh, bra liksom redan på, jag bra, i den jag form <laughs> ja. Ja. Så jag har alltså, det som gjorde att jag kanske fortsatte med kroppsbyggningen var att jag vann ju mina första fyra tävlingar det är en bra mm. start det är en bra start, ja. Och, och, nej, men, och jag tror verkligen att det gjorde att jag liksom verkligen fick upp ögonen för sporten och att jag verkligen ville satsa lite längre fram också. Då. Och, men sen så tog det ju, det tog kanske en 5-6 år innan jag liksom bestämde mig för att satsa rejält. Och jag bestämde mig för runt 2009 eller 2010 att jag skulle satsa liksom, för att försöka bli proffs. Uh, så då slutade jag jobba som snickare för jag jobbade som snickare då. Mm. Så när jag bestämde mig för det så sa jag till min chef Att det kommer inte funka för mig att liksom försöka satsa på byggning och Med den återhämtningen som krävs Och jobba som snickare så... Förlåt, men vad sa han då? När du, du säger till din äh, chef typ Jag är ledsen, jag, jag ska köra bodybuilding Jag kan inte jobba mer Det är ändå lite sjukt Nej, han har, all, han har alltid gillat kroppsbyggning och träning ja, okay. och sånt. Han, han, han fattar han, han, han är ju fortfarande ett, ett stort fan av mig ja. så sätt, Och han är en väldigt bra vän till mig fortfarande och han tyckte väl bara att det var kul att jag skulle satsa. Men han tyckte ju självklart att det var tråkigt att jag skulle lämna företaget då. Mm, ändå rolig grej. Ja, så jag började köra taxi istället. Och det var ju jättebra för kroppsbyggningen. Vad då... detta gjorde väl alla fortfarande? Nej, det var Göteborg. Göteborg, mm. Mm. Så jag körde taxi tror jag två år i Göteborg. Och sen så jobbade jag som... Eh, satte kassan på Ica. Och det var ju jättebra Jag liksom, Det var bara att sitta still hela tiden, bara på båda två. Så det... Mm. Och sen efter det så flyttade jag till Norge och då jobbade jag som eh, parkeringsvakt. Och det var ju i princip som att köra taxi, liksom. man körde runt och så gick man ut och gick lite bara. Så det, det är de jobben jag hade innan. Jag liksom flyttade till Dubai och sen så började jag leva nästan heltid på sponsorer. Jag, när jag fick mitt proffskort så kunde jag väl i princip börja leva på sponsorerna sen. Jävla resa. Så, men jag jobbade lite som PT i Dubai första tiden mm. Samir, var inte du också med i Talang? Mm, nej, inte vad jag kan minnas. Jag har ingen <laughs> Talang, så man kan ha inget Talang i alla fall. Ja, okay. Jag har minns att det var något tv-program om, men jag kanske har blandat ihop det. Ska inte du spika en massa grejer? Ja, nej, det var men, jag var med. Ja. Ja, men det, det var ett program som hon, Carolina Cliff. Vad hette det programmet då? Duellen hette det. Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> mm. Och då skulle jag slå i spikar, och då tävlade jag mot SM-mästaren i snickeri. Ja. Och då var ju syftet att de skulle se om en kroppsbyggare kunde slå i spikarna snabbare än en snickare. För att du var stark liksom. För att jag var stark då. Ja. Mm. Men vad de inte visste var att jag hade jobbat som snickare också. Snickare. Exakt. <laughs> var det eller? Så han, han, han smstade i snickeria, han gick ju på en hit där och förlorade såklart. Fan ah, vad <laughs> roligt. Det är, det, är, det är skitkul. Men nej, Samir, också den tiden som du sa när du bestämde dig, då var väl också Göteborg en jävligt bra plats att, att, att satsa, för att det var många bra profiler då. Ja, alltså, Träningen i Göteborg på den tiden var jättestort. Vi hade ju Källström och... Även Irene ju på, eller håller ju fortfarande på. Men vi hade ju massa... Röstling, alltså massa människor. Liksom. Ni var ett bra gäng där. Eller är, men ja, som sagt, det, ja. var, det var extra göttigt. Ja. Så, nej men det var bra. Det var väldigt bra där. Mm. Så, och de flesta tränade ju på Excel på den tiden. Så att det var ju väldigt bra gemenskap där då. Mm. Så det... När, vad heter det, Kommer du stanna och, och, och fortsätta hela satsningen I Sverige Eller kommer du dra till Dubai däremellan Nej jag tror att vi blir kvar i Sverige Hela, hela satsningen Det är inte bestämt än Men det, det lutar åt det hållet För NPC är ju ganska Tätt in på. Jag tänkte att jag skulle vara här under NPC-helgen i alla fall Och visa mig där uppe Kolla lite också Just det Kör ja. du har dina tio snabba. Eller? Jag har förberett eh, tio snabba. Okej. Okay. Ja, tio snabba frågor. Du ska svara hyfsat snabbt. Alltså det är mm. inte så här att du ska sitta på nollar, men det är inte så här långa, utblåderade svar. Om vi inte träffar något jätteintressant. Eh, och eh, förutsätt att du typ är off -season. det behöver inte vara när liksom, du är som mest härd, utan. Ja, okej. Okay. Lakris eller choklad? Lakris. Like salt eller sur? Eller vad ska jag säger, salt eller söt? <laughs> Så Ibland kommer det sådana här follow-ups. Ja. <laughs> Hårda eller mjuka tacos? Äh, mjuka. Vilken, vill du ha mjuka bröd? Alltså, Finns det mjuka båtar eller mjuka bröd? Vad är bäst? Äh, mjuka bröd. Lyxhotell eller camping? Äh, lyxhotell. Alltid gå runt i poserings eller alltid i kostym? Alltså det här är liksom antingen eller. Du, får, du måste välja en. poseringstrunks trunks <laughs> ja. Oavsett liksom, gått på Ica. Jag hatar och gå i kostym. Ah. Eh, sk skulle du hellre ge upp liksom, kaffe eller eh, energidryck eller vad som helst eh, resten av livet eller träning en månad? Oj, jättelätt kaffe och energidryck. Ah. Vinna Mr. Olympia en gång eller vara i toppform hela livet? Oh, svår fråga. men ja, Vinna Mr. Olympia en gång såklart. Får jag bara ställa uteslutande det ena det andra? Alltså... alltså om hur, hur dålig form måste jag gå runt i om jag vinner och lygar liksom? Jo, det är klart att jag måste utesluta. Jag kan inte gå runt och vara fet och säga att folk att jag har vunnit och lygar. <laughs> du, du är klar liksom. Du det är en, är en oklar <laughs> fråga. Ja, fråga. Ja, Okej, okay. vad sa du om pizzan där då? Pizza med ananas. Genidrag eller död, dödssynd? Eh, genidrag. Hellre fastna i ett rum med en mygga eller en fluga. Fluga? <laughs> om du bara fick äta en proteinkälla resten av livet. Kyckling, fisk eller biff? Biff. Skulle du hellre vara superduper kort, alltså pygmé liksom med monsterbiceps? Eller 2,10 lång och, och skinny? Jag är redan pygme och biceps. Så... Nej, du är inte pygme. Alltså, är... Ja, men det är ändå bra för det finns pygme i typ 1 och 30. Så att... Ja, men jag kan vara jag kan, jag kan, jag kan, jag kan pygme. Du är pygme, okej. Okay. Ja. Uh, sista, uh, en grej folk skulle bli förvånade att veta om dig. Oj den här får du brodera ut om du vill. Oh, uh, ja. det kan ju inte svara snabbt på. Uh, nej. Jag har gått frisörutbildning. Wow. Okay, det bara... uh -huh. <laughs> visste vi inte. Mm. Men det hade du kunnat jobba med. För det är ganska shit. Uh -huh. Alltså bodybuilding barber. Det är ditt uh -huh. nästa. Vad heter det. Instagram namn om allt dig? sig. Uh -huh. <laughs> vad kul. Men när, vad alltså, har du någonsin liksom utövat detta? Jag gick ett år som praktikant på en salong. En salong som drevs av Omar Omari som ändå är insatt i kroppsbyggarbranschen lite. Han driver en salong i Göteborg nu. Han är god vän med Martin Kjellström vet jag och har även släppt en bok ganska precis. Så där ja. Mm. Så ett år gick jag hos honom och så gick jag ett år på frisörskolan innan jag hoppade av. Men jag jobbade ju under det året så jobbade jag ju tre dagar på salong. Var det här gymna en del av gymnasieutbildningen? Eller? Nej, det var innan gymnasieutbildningen. Jag behövde komplettera för att komma in på frisörsskolan. För att frisörsskolan är ju, som kanske många vet, den svåraste linjen att komma in på av allihopa. Mm -hmm. så... Men vad var det här för dröm du hade? Den, har vi, den kände vi inte till. Nu får du stå till svars för det här lite. Nej, men det var ju någonting jag fick för mig när jag gick på gymnasiet att jag skulle bli frisör helt enkelt. Ja. Så... Det var, ja. det var en sjukt kul överraskning. Hade ja. Jag hade ingen aning. Men nu måste jag, jag måste ändå, vi var inne lite på, på liksom cravings och sådär. Men mm. eh, det behöver inte vara en craving. Men i ditt vanliga liv, ha, har du några mm. guilty pleasures? Det kan vara liksom aktivitet eller mat eller vad som helst. Ja, lösgodis, lö, lö, lö, lö, glas och sushi. Är dina guilty pleasures? Ja. I mängder eller? Alltid. Ja. <laughs> vad är godaste sushi då? Eller vad, vad köper du på sushi Alltså grejen är så att efter att man har varit i Tokyo nu så vill man ju inte äta sushi alltså, någon annanstans. Nej, jag kan tänka mig att alltså, det är en helt mm. annan mm. nivå va? Ja. helt annan nivå Men, alltså, men innan dess, innan det blev fördärvad? Alltså jag, jag vill inte göra reklam för, för ställen så men det finns ju, jag har mina favoritställen. Men typ, alltså, beställer du liksom så här, lax eller maki eller liksom något fröterat? Okej, du bara... Allt, jag, jag, vill ha, jag vill ha allt, jag vill ja. ha allt. <laughs> De kommer ja. gå plus den dagen helt enkelt. Ja. Ja, äh, ärligt. Mm. Vad tänkte jag på? Och vad, okay, men jag måste bara fråga också. Jag är också värsta godisgrisen. Och du, nu har du avslutat lite. Men vad är, alltså om du plockar godis, mm. Vad plockar du? Fiden det är de fem, fem första. Alltså Det mesta är ju sött. Jag plockar ju aldrig surt. Uh, så det är ju sött det mesta. Men alltså, jag vet inte vad de heter. Vilka är de alltid, med? Vilka är alltid med, typ? Det finns ju sådana här kolaskruvar. Uh, som är oh lite, uh, den mjukare varianten av kolaskruvar. Så finns det någonting som heter typ äh, pist heter de pistoler tror jag. Mm. Men det är som ser det ut som magasin. Antingen är de är röda eller gröna så är det så här vita stränger igenom. Ja, äh, vad mer. Sötlackrids som sagt. I olika former. Äh, alltså allt möjligt. Svampar. Äh, Sådana, vad heter de? Bubbys eller vad heter de? Den här, så mm. Det är ju goda. Ja. Amen. Ja, men nu ska vi sluta prata gud i så här. får vi bara så det att inte packa upp hela grejerna. Jag har en annan fråga då vi släpper det Har du funderat någonting på vad du vill göra den dagen du ska sluta tävla? Alltså jag vill ju fortsätta att jobba med mina sponsorer även i framtiden. Även om inte jag tävlar aktivt. Mm. Och det tror jag att jag ändå kan göra ganska länge. Mm. Uh, och sen är väl tanken kanske att jobba mer i utbildningssyfte. Kanske med typ någon tränings så här, akademi eller så. Jag har ju lite kontakter nu i, i Dubai. En kille som driver en träningsakademi och sånt. Så jobbar med sånt och kanske föreläser lite och så. Kul. Bra mm. fall men även liksom hålla på med, alltså jag, ju, jag jobbar ju som PT och jag jobbar ju som online coach och jag jobbar jättegärna med klienter på gymmet liksom och tränar dem. Det tycker jag är skitkul och speciellt vanligt folk då. Ja. Uh, inte så mycket liksom tävlande. Mm. Jag tycker det är ganska kul att se de på idag som tränar klienter uh, live. Mm. det känns lite mer du vet som old school coach i, någon, i, i college liksom mm. eftersom mycket har flyttats över till online så jag tycker jag är alltid mm. kul att se folk fysiskt träna andra. Det var ju så jag började när jag kom till Dubai 2014 och, och jag började ju som PT ändå liksom tills, jag, tills jag ansåg att jag inte behövde det mer som en inkomstkälla liksom. mm. så jag har en godis på som nu vill att du ska visa vad det är i den Alltså jag vill, vill se. Ja, jag går och hämtar den. <laughs> nu kan du inte släppa det här. Jag har faktiskt inte mycket jättemycket för... Ja, jag bröt satsningen för ni pratade om godis i 45 minuter. Jag är inte så jättemycket för lösgodis. Nej, men jag är, jag är störd alltså när det kommer till godis. Ja. Alltså man, man bara hör plaslet, man går igång lite. Alltså, nu, nu har jag säkert ätit lite Nu har ätit av lite av det ätit godaste. Ja. Okej, okay, nu får vi se Nu får vi se mer lite. här Ända, oh, där. Ja, där Lite mer uh, åt Jag, jag annat ser direkt vad det är, där. Där. den där geishan ja, ja, ja, är ja. grym ja, svampar, där geishan. ja, men Han har bra smak, det ser Bollen direkt. där, ja Jag hade gärna sett lite salt lakris, men, men det är godkänt Jag hade, jag hade tuggat på där, alltså Håll den där borta från oss, <laughs> från mig ska när klar, så jag alltid Är så jävla gott men jag har ju så pass mycket fina att jag kan ha grejer hemma. Liksom, det är inga problem. Mm. Nej, men det, det verkar ju så, helt klart. Så kul. Mm. Men, äh, jag har ju ett, alltså, jag har ett skåp som är helt fyllt med typ choklad. För att på det sättet är jag har mer choklad än vad jag gör off mm. uh, på, på det sättet gillar jag choklad av någon anledning. Men det är bara naturligtvis för att det är fett också. Mm. Mm. Man vill, man cravar det. Det är lite mer tillfredsställande, det här fettet. Liksom. Men en fråga bara. Vilket gym håller du till på när du är i Dubai? Uh, det är lite olika uh, Tränar jag själv så är det i regel på Olympia gym Som ligger i Kärja där jag bor Tio minuter från mig Annars så blir det Dungeon gym Eller uh, Binoos gym oftast Så De får anpassa sig lite För när jag är med Linda Med min, uh, min tjej då Så får vi ju träna på gym som tillåter tjejer också Och mm. det gör de inte i Kärja tyvärr Mm. Så Olympia går ju inte för henne där, utan då får det bli Dungeon eller binos eller något annat. Det har ju öppnat ett par nya gym faktiskt som vi ska prova när vi kommer ner igen. Cool. Ja. Mm. Det, det, det är ju enda, det är ju det är lite avstånd mellan dem som man inte beroende på var man är som du säger. Är man i Körde så pallar man inte åka in till Binus liksom. Alltså det är helt okej, okay. det tar 25 minuter det är inte i Binós om det är inte är någon trafik. Mm. Det är inga Men det är just köerna den... som är jobbiga. Precis, och dungeon tar en kvart. Så det är, det är ändå ganska nära. Mm. Men, men hur är det liksom? Det är så himla många som, har, som lyssnar på den här podden som har en dröm om att åka till Dubai och liksom vara bodybuilder. Kan du inte bara berätta om livet? Alltså, hur kom du igång? Var det enkelt? Och liksom, Hur är livet i Dubai? Är det, alltså, nu gillar ju du det väldigt mycket, men, men Tellas, ups and downs? Alltså, grejen är så här, jag rekommenderar för jag får ju höra hela tiden att folk att de flyttat dit och så har de frågat, har ni ens varit där? Liksom, bara, Nej, varit där. Mm. Det är ju en bra start. Ja, Det första man börjar göra om man, om man tror att man vill flytta till ett ställe det är i alla fall att ta en semester där. Och liksom checka. Alltså, för att ibland så kan man liksom komma till ett ställe så bara tycker man inte om det alls. Liksom. Mm. Ja. Det finns folk som inte gillar det bara överhuvudtaget för att de kanske tycker att det är hektiskt och, och, och liksom mycket folk och så vidare. Och så vidare och att det är stort. Och, att det inte går att gå så mycket i ställen. Liksom. Man kan inte gå till platser utan man får liksom alltid åka bil eller så. Men alltså det är ju så svårt att beskriva, men först och främst för mig är det ju vädret. Det är ju fantastiskt väder året runt, förutom på sommaren då det är det för varmt. Men då kommer jag ju dra till Sverige, eller något annat svalare land. Mm. Så man får ju vara beredd på att det är varmt liksom. Mm. Varmt och ganska fuktigt, framförallt på sommaren. Och det är ju varmt ändå liksom fram till oktober, det är ju 35-40 grader. Och sen så börjar det liksom svana lite november, december, januari, februari, mars april är ju behagligast men alltså i övrigt folk har ju fått för sig att det är dyrt att bo i Dubai och det är klart att vill man bo i de finaste lägenheterna på dem, på Palmen och liksom sådana grejer det är det klart att det kostar men det finns ju, det jag upplever det största skillnaden med Sverige, alltså kostnadsmässigt är ju att det finns alternativ det finns ju alternativ att bo billigt och köpa billig mat och leva billigt. Liksom. Och det är fortfarande som... bra områden liksom, där man kan vara ja, ja, safe. Ja, absolut. Och som jag sa tidigare, jag bor ju billigare i Dubai än vad jag gör i Sverige. Jag betalar 4000 i månaden för en etta där nere. Uh, och maten, för liksom, alltså, är 40 kronor i kilo, ett färsk och, uh, uh, och nötfärsk liksom, får du för 60-70 kronor i kilo. Alltså, fem... och frukt måste ju också ja. vara det är jättemycket. Alltid, jättemycket. Ja. Alltså du vet papaya som kostar 60 kronor för en liten bit här i Sverige. Alltså du får du liksom för 30 kronor kilot i Dubai. Så det jag menar, Det bästa är billigare om man vet vart man ska handla. Och det gör man om man har bott där liksom ett, ett tag. Mm. Man behöver inte handla på de här dyraste finaste ställena. Som alla expats handlar. Bara för att många av dem som flyttar dit. Kommer ju utifrån. Med sina företag. Och så får de allting betalt för sig. Och så köper de bara de dyraste, finaste grejerna. Och då är det, det som läggs upp liksom. och det är det som visas. De handlar i butiker som bara importerar allting från UK. Ja, det är klart att det kostar. Då kostar liksom, Den här specialprodukten kostar tio gånger mer än vad samma produkt från Dubai kostar. Mm. Så... Men äh, annars så, allting finns ju tillgänglighet. Allting som finns i Sverige och USA finns ju i Dubai. Både vad gäller restauranger, mat, alltså underhållning, allting. Det är ju att man, man kan ju liksom inte typ dricka på offentliga platser och sånt då, men det, det går ju att dricka på klubbar om man gillar att dricka också liksom. Mm, mm. Så. Men jag antar att det inte gäller det klient. träningsfolk liksom. <laughs> träningsfolk, <laughs> Nej, inte riktigt. Träningsfolk <laughs> liksom på <laughs> samma <laughs> sätt. Kul. Ja. Ja. Cool. ja, men det är coolt. Du har, det är en cool resa. Du har gjort det du har velat göra liksom och det, det har jag mm. stor respekt för. Och du fortsätter göra det. Och du fortsätter göra din grej. En sak man ska veta bara om man har tänkt att flytta till Dubai är att man behöver ju ha ett startkapital. Uh, och det är ju ingen... Hur mycket? Det beror ju på hur länge du har tänkt att inte jobba För att i början så går det åt mycket Depositioner De har ju väldigt uh, kära i sina depositioner Om man säger så mm -hmm. Så ska du hyra bil så ska du ha en deposition Ska du hyra en lägenhet så ska du ha en deposition Och så ska du betala uh, kommunala avgifter Så ska du in en också liksom. Så att det, det går åt mycket depositionsavgifter Och en del förskottsbetalningar. I början liksom Det är pengar du får tillbaka Men du kommer behöva dem i början Mm. Eh, och sen är också Dubai en plats där du inte kan åka och skaffa ett vanligt jobb, för att ett vanligt jobb, det får de som kommer från lite lägre avländade länder, typ Pakistan Indien, Filippinerna eh, vissa arabländer som inte är eh, Gulf eh, Country länder de jobbar med de vanliga jobben, och de är liksom lägre betalt om man säger så så ska man jobba där så får man ju ha en spetskompetens. Alternativt, jobba med någonting där du känner att du liksom kan få in pengar utifrån. Eh, och inte beroende av den lokala marknaden kanske. Behöver man kunna språket? Nej. Inte det alls? Ingen, det är ingen som pratar arabiska. Alla pratar engelska? Alla pratar engelska. De som pratar arabiska det är de lokala med varandra. Mm. Och den lokala befolkningen står för ungefär 70. 15-17 procent. Det är galet egentligen. Jag tror att det är mindre till och med nu för att alltså, befolkningen har ökat. Från när vi flyttade till Dubai så var det 2 miljoner, nu borde det 4 miljoner där. Jävlar. Så det innebär ju att den där 17 procenten har nog gått ner till typ 12-15 procent. Mm. Mm. Så det, det är... ett spännande land. <laughs> mm. Det är ju över 200 nationaliteter som samsas Samsa, som man, man blir ju verkligen, verkligen medveten om det här kulturskillnader och, och man lär sig ju anpassa sig och man, man utvecklas sig ju som person, det gör man absolut. Mm. En hubb liksom. Mm. Men, men jag har en, en följdfråga på, på den här, Hur, som är mer branschanpassad fråga. Mm. Hur svårt eller lätt är det att, att etablera sig eh, som sig Personlig tränare PT i Dubai jämfört mot Sverige. Alltså alla du har ju alla möjligheter till att utvecklas och etablera dig som PT i Dubai. Till skillnad från Sverige. Och det är ju enbart för att det finns ett klientell. Ett oändligt klientell. Uh, alla som tränar på gymnastan har en PT. Som är därifrån eller som har det bättre ställt om man säger så. Mm. Så det handlar ju enbart om hur du marknadsför dig själv just det. Uh, antingen på plats på gymmet och prata med folk om du är social människa eller om du marknadsför dig då via sociala medier. Men jag skulle säga att det bästa är ju alltid att marknadsföra sig på plats, prata med folk kanske Trä, börja träna folk inte gratis men väldigt billigt just det. så att du har liksom ett par klienter så att du, folk ser att du tränar folk på gymmet när folk blir intresserade av dig och folk frågar så kan man ju liksom börja höja priserna efter, efter, i takt med efterfrågan. Också. Men jag kan ju säga så här. Alltså om man ska jämföra ekonomi och så då. Du kan ju ta betalt ungefär. Nu vet inte jag vad andra tar betalt. Men jag tog betalt 4 000 dinar i månaden per klient. Och det är ju ungefär. nu är kursen lite sämre men. Mellan 10 och 12 000 kronor per månad per klient då. Så har du fyra klienter så är det 40 000 kronor. Och så är det ju ganska mycket. Jag har en lönläggsång. Liksom. Mm. Jag har fyra, ja. fem personer. Som... Mm. Men jag rekommenderar inte folk att ha mer än fyra, fem klienter heller de dagen för att det är ganska jobbigt. Ja. Mm. Men Samir, hur, Och så betalar man en avgift i gymmen för att vara där, eller hur? Eh, I regel ser du så här att har du, har du x antal klienter så behöver du inte betala någonting. Du betalar bara ditt medlemskap. Alternativt att till och med gymmet bjuder på ditt medlemskap så länge du är där och träna folk för att du drar ju du dit klienter liksom, som betalar sitt medlems medlemskap så, så länge de betalar sitt medlemskap så brukar det vara ganska lugnt i alla fall om man har över ett visst antal klienter du kan liksom, i regel så kan du inte gå in på ett gym och säga så här jag ska träna mina klienter där, och hur många klienter har du? Nej, men jag har en klient, ja men då får du betala ditt medlems medlemskap i alla fall mm. Mm. Mm. Man fann intressant information det finns säkert folk ja. som drömmer om att mm. göra en sån resa och skillnaden där då är att oftast så de stora gymmen där tillåter ju frilans-PTS till skillnad från här i Sverige. Yeah. Det är ju väldigt få gym som har och om de nu har anställda PTS så är det ofta lågavlönade PTS som kanske kommer utifrån med inte samma typ av jag ska inte säga kompetens men jag ska säga, vad ska man säga popularitet då. Eh, för att de flesta som blir populära, alltså petis, de har ju oftast någon mediterande bakgrund av någon typ eller liksom kan i alla fall tala för sig själva och låtsas att de har någon mediterande bakgrund mm -hmm. <laughs> det, men ja, marknaden finns det definitivt, och det lär bara växa och växa mm. Jag vill bara veta mm. vad sitter du och äter på? Alltså nu nu. Det, det, ni ser ju inte det, ni som lyssnar men, och ni har inte hört heller, ni är duktig på att inte att ska men, jag är nyfiken vad du äter på det är Ninja Creamy Glass. Ja, ah, du kör den alltså? Ja. Ah. Berätta, är, är, det värt, är det liksom hypen? Är den befogad? Ja, definitivt. Uh, det är det bästa köpet du har gjort. Ja, ah. den är ju alltså, man, man, kan, man kan i princip göra glass av vad som helst. Alltså, ah. du kan typ blanda vatten och proteinpulver och göra glass på det. Och det blir gott liksom. Ja, ah, det blir ja, gott. Det, blir, det smakar ju som proteinpulver liksom. Ja. Ah. Ah. Ah. Och hur ofta äter du Ninja Creamy? Ja, varje dag. Varje dag? <laughs> nice. yeah. Men det är ju som att ta en proteindrink ja, ja fast i det fast form Nej, alltså det är världsklass Nej mm. 100 kalorier Och vad har du i din då? Jag använder mandelmjölk eh, Och vatten Och proteinpulver Och sen så har jag santan, gam och sötningsmedel då. Mm. Det här gummit är viktigt att ha i, Förstår jag Superchock. Ja, det gör bli tjockare liksom mm. ja. ja Du har väl funderat på en sån där ska? Jag vet, men jag, jag, jag har bara skitit i det för det känns så omständigt. Ja, man kan tycka det. Men på det så är det definitivt värt i alla fall, kan jag säga. Mm. Jo, men jag kan tänka mig att om man preppar ett par stycken så blir det inte omständigt. Jag preppar ju alltid, alltid kvällen innan. Mm. För jag, jag tänker så här, tänk om den processen gick på tio minuter. Hela processen. Mm. Det hade varit asnice. Ja, för man behöver ju ställa in den. behöver stå ett tag och grejer, eller? Olftimmar, tror jag. Ja. Man behöver planera. Jag behöver stå minst tolv ja. timmar i priset. Liksom. Ja. Coolt, coolt. Ja, men, eh, Samir, eh, vad händer? Eh, alltså vad, nu kör ju du på tills det är dags. Mm. Eh, vad händer sen? Det beror, beror, beror på hur du går? eller liksom? Vad, ja, vi kan, och... vad, som händer, vad som händer innan är väl det är ju NPC-tävlingarna i Södertälje. Mm. Ska upp dit. Checka läget. Kanske är jag vet inte. Det beror på mm. om de frågar mig. Formen, formen kommer ju finnas där i alla fall mm -hmm. um, Sen är det väl säkert någon meetup Med Gels på Better Buddies i Helsingborg Tror jag på Just det, Beate mm, mm. um, Men efter Olympia Så blir det för chillen en, en vecka i Dallas Nice När vi ska äta jag har kollat upp lite. Vi lyckas ju faktiskt pricka in den störst, En av de största marknaderna i USA Texas State Fair heter det. Som är mm, veckan är efter Olympia där i Dallas. Jag har aldrig varit mm. där. Så vi ska mm. gå runt där och sprätta pengar på att äta mat. Tänkte jag. Trevligt. Kul. Sen får jag se. Det går ju ett par tävlingar efter Olympia. Det hade varit kul att kanske köra någon tävling. Mm. Um. Köra på medan det rullar liksom. Precis. Så det... Ja, men det ska bli spännande att följa som fan. Alltså. Mm. Jätte, jätte, jätte kul, Verkligen. Tack. Men, men. Eh, jag tycker det var sjukt kul med en hel del ny information som frisörer utbildas. Det var det <laughs> ja. bästa <för> länge. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Så, så kul. Det, men eh, hur som helst, Tamir, vi ska låta dig gå. Eh, tack som fan att du kunde vara med på så kort varsel. Tack så. Eh, jävligt gött hugg alltså. mm. Och mm. Vi hejar alltid på dig. Du är eh, en av Sveriges stoltheter. Så so, keep mycket. it going. Tack så mycket och respekt. Okej. <laughs> ja. Ha det bra. Självklart. Hej. Hej.